A A A A A A A A A A A Bismillah Rahman Rahim alhamdulillah As-salatu wa salamu ala rasulillah wa le a recebbihi om n vana Po bajdojmë Sante duke kërkuar ndihm jmde Allah dhe fillimish duke falndëruar vetën mata Dhe duke kërkuar suksesin dhe prëllimin vetën prejti dhe nëzhë lezer ne takimin e kaluar kemi filluar të flasim për një tem të madhe të sinceritetit. Edhepse, si kurse e kam përmendur, kjo tem përmbanë vet në vetë nësaj pikat të shumëta dhe ka mundësi të qasemi nga këndet të ndryshme. Mirë po, duke i përmbedur pikat dhe duke i renditur ato, njëri unë nga njëre do tëtë nuk gdynë se a është me mirë të përmendet kjo pika apo jo pika, nga pasurija e madhe që kemi të rëshënguar nga djetarët tanë. Andaj një temë si kja pa dëshim se mund të flasim për te në mnyrat të ndryshme. Por duat fillajson të atje ku kam betur në takimin e kaluar. Ju kujtohet se e kam përmbyllur legjeratën e fundit në rridhe me sinceritetin duke i përmendur gradat e apo nivellet, apo dërejgjit e sinceritetit. Dhe atje kemë përmendit së asana të slat shpesoj që t'jan kuptuar drejt dhe gjithashtu rjo salane manuar që mos në thshkaktojnë keq kuptim. Në qëfar drejtimi? Filëmisht e kemi definuar sinceritetin dhe kemi përmendur nevojnë për te dhe gjithashtu rëndësine ti e kështu më radhë Dhe në fund, kur kemi folë për deregjit e sinceritetit, kemi thënë atje se është tri grad që besimtari dhe besimtareja do tëtë e perfekcionojnë sinceritet në tjune. Nga se, kur flasim për një vepër, dhe këtë kësha pasi që të kuptojmë drejtë, kur flasim për një vepër, Ju e tëra që përmendët një dhe madvepër është e kërkuar do më zoshmërështë, por është një pjesë që kërkuat në mirë obligative, nërso ka pjesë tira që kanë të bëjnë me kualitet në veprës, por ju edhe me bazën e saj. Andaj, nëse dëshrujmë që ta perfekcionujmë, dhe ta kemi sinceritetin sa ma kualitativë, Atër pa dyshim se ato shkallë dhe grallë që i kemë përmenë takim në kaluar janë interesante. Por në mëmenjë kë njerimu më jaftohet vëtëm një bazë të pranuar të sinceritetit, atër më ndoj se mirë është me ilon shkallë të musulmanë më të fare se mund të i bëjmë problem. Ga së të të kemi i thënë se një prej shkallëve është, do të të të të më mështë të vrenë punën dhe mështë të këthenë kokën ka kërkimi i kompenzimit dhe më skuptimi i dretik saj mund bëmë problemet. Nga se nuk është përqëlim të kjo pikë braktisja e kërkimit gjenetit, absolutisht, nga se gjenetit është pjesë përbërse e besimit në laun. Por, qëlimi është që ne, filemisht, të ndërtojmë të, ndër, të ndërtojmë adhurimin të në dea laot nga një pikë, po zdo të të të saja është e fundit. Por për atëto fillon adhurimi un, rrugtimi un dhe ta durimi fillon prej aty. E cila është e cila është ajo pikë është ajo se Allahu e meriton këtë durim. Prandaj edhe mostisht e shpblimi, ne i obligojmë Allahun me këtë durim. E pastaj si reflektim i këtij besimi, dhe i ksoj meritë është sa i nuk lën paspërbly. Për këtë arsye, nuk është njëoll e sinqeritetit kërkimi i shpërblimit nuk është njëoll por njëoll është ku njeriu e ka kokën e kthyme vetëm nga kompenzime mund të jetë njëoll veçanërisht kur ky kompenzim dhe lidhet edhe me begatitë dhe mirësitë kësaj bote dhe besoj se kjo është e qartë sikurse do ta shërim inshallah në pikat e ardhshme kur do të flasim për kur do të flasim për disa këç kuptime rreth sinqeritetit është i lehtë për të kuptuar dhe është shumë i thjeshtë për ta planuar por ka punë për ta zbatuar. Ka punë për ta zbatuar. E pse ka punë për ta zbatuar sinqilitetin? Për shumë arsye, por më kryesore që e kanë përmendë dietarët është se nuk është alaat i nyrësit. E kur një vepër nuk ka alazë me nefsin, ka vështërsi. Ju për shkak të veprës, po për shkak të blokime që e bën nefse. Nga se nefsi një riut e blokon shpashere, apo një riun që mos të ketë mundësi me krypun me leci. A i lufton me nefse ti, nga njëra dhe nga njën, por nuk e ka beten të letë. Dhe aja që e bënd vështir veprën, nuk është vepra, por është, do të thotë, fuqie e nefësit për me pengu. Eso është nefësit me i fuqeshëm, aq me e rëndë bët zbatimi i veprës, jo që veprë është e fështirë. A në sinceriteti nuk është e fështirë. Për kenë, për atë që e ka të e kalu vetë në ti. Njëriu që jetën për parime, për vlera, e ka të e kalu vetë në ti, nuk mendon për vetë në ti, sinceriteti është i këndëshëm për ta. Ma dje, sikur se ka von disa dietar. Po të kërkoi prineve që të bujm punë pa një pasigurtet do të ishte vështirë. E çishme bu punën, qesaj nuk din më bu punë për jetë. Amba kur kjo është faza e caktuar ku njeriu ka lanë. Përdisa so, kemi para vetes ton nëfsin ton, egon ton, kujtën, gjithato që janë antë ertë të njerëzit, padyshim se shumë gjëra që realisht janë thjeshta po i vështirëson prezencën këtëre aspektëve që i përmenda. Së do qëftë, do të fillaj praktikesht të flasë sot për disa pika që në ndihmoj në arritin e sinceritetit. Për ndaj, si mund të arrim në sinceritetin? Mirë është, i letë është, i zbatë, ne edhim që i thjeshtë është, po që për ne është problem? Ne vëna duhen disa, do të të ndihmëtarë Në duhet në disa rëthana lehësuse Që ne më letë të arrim dhe të perfekcionojnë sinceritetin I cili, si kur e kam përmen, në nënkuptan Nënkuptan pastrimin e veprës nga njolat Dhe dërzimin e kësoj vepe të pasrëve të më laot E që kjo si kur gjithë s'ka e ma shumë në sinceritet Një vepr më smekon e njolosur Se si ka hi e mi a dërzua laot me njola Apo? Dhe gjithashtu kur të e pastranjsh Nuk meriton askujt ajo vej Për ka që e pastruar të i dërzojt përsa laot Për në kjo është Sinceriteti E si arrit Pa dyshim se Rukëtimi jon Për të arrit sinceritetin Filan nga dituria Dhe nga njëhuria dhe, dhe nga informata që një kemi Për sinceritetin Dhe të tëtë sa më te për grumbullojmë informata dhe sa më të fraskta dhe më të praneshme i kemi ato vazhdimisht a që më letë dhe të arim sinceritetin për shambull në qoftë se i kthejemi ligeratës kaluar ku kemi fol për rëndësine e sinceritetit apo dhe atje kemi e thënë se nuk pranon viprat pa te shpëtimi kalon këhaj apo dhe përmesti dhe kemi përmend disa pika tjera sa ma të pranishme dhe ma të freste në këto pika dhe i dim a që më let e kemi kune sinë qërt sa ma të hutuar jemi dhe nuk i kemi prezent në këto pika a që më let a që më let mund të bim në të kundërtën e sinë qërtit apo thëndryshë më vështire kemi të arim sinë qërtitit Metoda e dytë apo rruga e dytë apo thuaj <coughs> pika e dytë që na ndihmon me lehen Allahu azhajal ta arrijm sinqeritetin është fshehja e veprave, sot është e mundshme. Apo nga kush më bën veprat? Nga ata që nuk kanë bën me veprat, apo nuk kanë bën me to. Sikur se njëtë në jetën e kësaj bote. Njëtë në jetën e kësaj bote, ti për shembull E ki një sekret Do me atregu Ndikuj ca këtu Apo një grupi ca këtu Apo ki ndë një beset familjare Ndodhë njërën familje kanë muhabet Dhe posa fillojnë me bu muhabet Troket dera Kush është një musafir Posa të hinaj A vazhdanë muhabetin Jo, kalim tim tjetër Atë muhabet që i kem të volë e më shefëm Pse, posi përket ti me di Që ka dëna në muhabet Nësë kemë kur që kundërti, apsolutisht, po tema që po flasim s'ka të bëjmë e te. Pra ndaj, edhe dëmëtën temën, edhe dëmëtën dëgjusin, dëti dëmëtën. Pra ndaj, s'flasim. Krejt që ka dhe në te, a i din krejt? Jo, apsolutisht, dhe kjo është normal e dhe kësej bote. Apo? E po kësut është edhe me do veprat saktume, jo gjitha veprat. Ka do veprat saktume që gjitha këto vepra, i përthekon fjala adhurim krejt që ka përthekon fjala adhurim jashtë aksoj së përflasim si njëriteti përna duhet të fjala adhurim krejt që ka përthekon fjala adhurim nuk i përket askut për salat s'ki që ka banë muhabet me tjetër me që me Allahun banë që si përket ati se aj as nuk të pagun as nuk të vlerësan as nuk së përblan s'ka kur gjëndur veq e një loz veprën e devalvan muhabetin dhe dëmëtëm dëgjusin prendaj fshihja e veprve mirë po a duhet gjithë mua me mshih veprat apo ka regull të që ka një djetarët tonë sa so bukur e kanë sjaruar këtë qështje dhe kanë thëmë se esenca e dvepruarit esenca e fjalve dhe e veprët besimtarit është që mos të ekspozuat shumë kjo është esenca mos tjetë e ekspozuar as një vepër nuk kanëve për reklamas për ekspozime e bënë punën për Allah dhe jets kja është esenca a është gjithë mungështut? ju, jo. ka për e ashtime a në djetarët e kanë përmenë dhe kanë thënë se uh, në qovë se bëjmë pytje dhe këtë pytje ka bërë Ez i ben Abdus Salam në djetarë i një orë ka thënë në qovë se bëjmë pytje se a thua valë Fshehja e veprave është më e përshtatshme dhe më e kërkuar apo publikimi i tyre? Thotë Atere, përgjigjemi kësto. Doa, a është fshehja e veprave më e kërkuar apo publikimi i tyre për të ruajtur sinqilitetin dhe për të ruajtur veprat nga njollosja me syfaqsi dhe edhe vetë pëlqim? Cili është më mirë? Ka thënë, e për këtë duhet një përgjigje pak më e detajzuar. Thotë Die, i në taa thëlethet u adhurum adhurimin dhe Allahu janë tri lojesh Thot, e para është aja që është aja që është bërë publike edhe me mshef skryt për shambull e zanin me e thirë dikush me thonë, thire e zanin me e thirë dikush së është e zanë mu? Allahu e ka bëhë këtë adhurim publik. Pra ndaj këtu nuk banë me mëshef. Këtu veç duhet, kërë të thershë, në që qëse nga të smohësh, apo, jo zoni mire, jo këndimi mire, me ditë që të hupë se vapi. Përndyshë me mëshef s'munë, shëmë tëmë. Ledzimi i Koran në mështë atësis, a mëne me mëshef? Mëne kanë frikë se shumë gjemat, pas kanë gjemi, e sënë të komponjet me lezuj e Koranin pazo, se mësë më si pëm apo bo legjë që një atësitë këndohet me zohë dhe i ka adhurime që nuk kryjë ndryshe ligjeratat ashtë, unë e du me ligjeru mirë pa më sëmga njëse, pa më prejkë në sinceritet, atore të më zhë ligjë me folë pra, apo ase nuk, nuk realizohet ndryshe pas publikisht adhe në këtë rast nuk diskutohet cëla është me amirë a, a publikimja për mshehja nga se këtu nuk matët bëgë që ka më amirë nga se mënyre e vetë me e realizime të, të ad Prandaj në kët rast themi se nuk mundesh në këtë lloj të veprave me u ndihmuar me shefje. Jo, në këtë lloj të veprën ndihmosh me pika të tjera. Kjo pik zgjen për të lloj veprash, ai kiçort. Po kjo pik është e rëndësishme në ato vepra që është e mundshme me um shef. Ato që nuk është e mundshme me um shef, ndihmou për sinqeritet në pikat e tjera. Lloji i dy të veprës, thotë ky dietar, është ato vepra të znat Fshehi e tyre është më e mirë se publikimi e tyre. Sa të në të vepra? Për shambull, namazin natës. A kërkuat me i tregu a është kusht i namazit natës ketë me marrë vashë? Nuk është kusht, apo? A është do tëtë e mundshme namazin e natës me, me e fari, fshehi u razi, edhe heqë kur kusht me se marrë vashë? A është e mundshme më përë. Biledjetarët ka shumë vetë që kanë fun namaznatës apo dhe kur ka kua sabahut është bër kishe pyhapo të gua këtu ashtu që po gjumit apo me mshef s'ka di kur mënoj me di që ko, ka qiu matë këtu syt i paskat të kfielta davftyrnë kfieltë paskat qiu matë këtu apo ka unu s'ka smë rënciti me tvud në kë në këto kalkulime ato ose nganjëre për shemb kur është provoku në vaj nga një ajet ose fjal ka fillu që Si kur sa njeriu i ftohtë të tërhequn atë ku e di çfarë të bën, do të thonë subhanallahu, su po ka naftuof. Ai suftuof apo po ka dashme zhvendosë menden ta çka kanë më marr njerz au preka supreka, so dhe atmir me ftofin tëm e ju jo me ndikimin e ajetit aptën. Gjasë kjo është e mundshme. Është e mundshme um shef. Andaj veprat që mund të fshihen, më mirë është në um shef se sa so me publikoaptën. Ndërsa lloji i tretë i veprave është ato që do bia dhe interesi e kërkojnë nga njëre të fshihën, por do bia dhe interesi e kërkojnë nga të publikohen. E kur ndodhë kjo? Kjo ndodhë atë herë, kur, ose para kësaj, për balë të në vepra njërës e në dy kategori. Do vepra që, do tëtë, të, ka njëre më më më më shif, e nga njëre më më më publikoha pëtën. Ka njërës të sëtë, kur bën vepra apo nuk prezanton një shembull për dikën do thotë s'ka dikush që po i sheh aty ose për shembull nuk janë objekt i pasimit dhe i ndjekjes ky njerin këtrast ma mirë me më mshef fundi të tind aftë sikur sa sadakaja sikur do punë tira apo ma mirë me më mshef por më mindin, kër me në momentin kur njeriu më veprën e tij Duk e o publikuar, luk e rezikon sinceritetin, por për kundra zi, bëhet shambull për tjerë që shbojt mirë, kë më mirë me publikuar për, për shambull. Kemi një njëri qëli, japë sadaka. Japë sadaka. Ne esenë sadaka e më mirë me më shifë. Më mirë me më shifë, si ku se ka në hadith, apo dore e majtë nuk din që farë japë dore e, dore e djathë, dirin këtë masë me më shifë. Por a është gjithë më ne kërku me më shifë, ju për shambull, gjovse kanë dhe një projekt i caktum, dhe një fukarejt caktum, për me stimulu të tjiret, për shambull, shokteve që i ka në pun, ose në biznes, ose ku e diqfar, thotë, kjo pun, ose kjo njëri ka nevoj, o në që i ka që dhash, sa pjef njo. Nuk e ka për ta lavdru vetën, nuk e ka për ta ekspozu, po e ka për të stimulu të tjiret. Për ndaj edhe, njëri ju për shambull nga njere, n i kujton me punët e ti, ma mirë me publiku. Për shembul, qohet falet para njerëzve. A i se ka për reklam, por e ka mimsu njerëzës i falen. Ose e ka për shem me nëzit njerëzë me fal, në mazë në file, e kështu më radhë. Pra da i nëquvë se në publikimin e kësaj vepre, ka interes për të përgjithshumë, që njerëzë të marrin shembul, të motivohen, të nëzitën me bo punë mirë, në këtë rast, publikimin është ma i mirë. Andaj në esens, mbetet, mbulimi i vepreve dhe bërja tyre sa ma fshehur asje është e mundëshme. Përveç në këtu dy raste, kur vepra nuk mund të kryet përveç e publikesht e para, dhe dyta kur në publikimin e saj ka interes të për hapjes, të shtrijës dhe të motivimit e njerëzve për ta buat vepër. Be që e se kjo është, shumë e qartë. E treta që të ndihmanë, <coughs> që të ndihman në sigeritet, është që sa më pak të kesh nevoj për njerëzit. Na imi njerëz, normal, dhe jemi të dabët, nuk imi të përkryrë në gjdo aspekt, dhe normalisht kemi nevoj më u përpërësu njëri me tjetërin. Mirë, po, minimizaj e këtë përpërësim sa të munësh, apo, minimizaj e këtë nevoj për njerëzit sa të munësh, dhe të të të për vencën e rrasës së domosdoshme për ndryshe mundohu të mu pavarsupe njerëzve mos me kërkuar prej tyre përkundrazi bëhu ai që jep shumë më tepër sa ai që merr bëhu ai që ofron shumë më tepër sa ai që kërkon kjo është e kërkuar sot ke mundsi nga se Muhamedi sallallahu alajhi wasallam ka thënë apo eliadul ulia dorëngritur është më e donte Allahu se eliadus sufla sa ia ja ulur apo andaj sot ke mund si të isht në pozicion e dhënjes në çfarë do të thotë aspekti jo vetëm në kuptim të material por çka do të thotë rryna atë pozicion. Gase njeriu që msohet me kërkuprin njerëzve apo fillon pastaj edhe të përshtatet atyre që mos prejau hum disponimin ose prej hum ndihmën e kjo e rrezikon siguritetin. Do të thotë njeriu që skoneloi për njerëz apo mundësisht dhe maksimalisht mundohet punë me krye vet. Ky Këj kur ky në vepra nuk i ka me të njerëzit, apo ju pëlqen as apo ju pëlqen atë apo ju, ju dëgut, andaj është më i sigurt në sinqeritetin e tij. Prandaj Muhamedi sallallahu alajhi wasallam thotë ke mundsi të japim e sa më pak të marrim. Sa të mundi njëri. Kjo është më e mirë më e kërkuara. Fatkeqësisht ka njerëz që janë ndërruar në lypsa profesionistë apo do të krij të tjetë atë kodun e ka duke kërku. Jo vetëm kuptim dash material. Po ka edhe punë që mund mi krye vet. Po mësu me kondikush me ta. U mësu me thirr dikan. U mësu dikush me anjë dorën. Kështu të zhduku. Nuk është tjetha gjithmonë e tillë që të ofron ti përkrasë ndihmtar. Prandaj zakonisht njerëz të tillë në, në sprova din shumë keq me psu. So mësu dikush me rastu, dikush me me një gatit, dikush e nuk është tjetha gjithmonë kështu aftë. Kur gatarsy edhe pejgamberi sallallahu alajhi wasallam në disa raste kur ka marr besatimi nga sahabët e tij, ka qenë një prej një prej nëneve të besatimit ka qenë që mos kërkaxhje për njerëzve. Sot kimundsiu, na tham njëri njerëz, ai pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ka qenë pejgamber dhe ka kërkuar borxh nga një të për njerëzve. Kjo s'është haram e ndaluar nga asaj, kinëvojë për ndihmë me thirrje e mjeshter, me thirrje komendimu ose është një kërkesë që kinëvojë për të jetosur, po vetëse e kryn Normal është më me u ndihmu mes vetë, ja duhet mundihu, por po them bane kët mentalitet, bane kët kulturë që mundoj më shumë me dhon se me marr. Mundoj shumë më kon. Kë mbra do bësh më për ty? Mbra rahatshëm për ty, çdo aspekt tjetër, veçanërisht tek sinqeriteti. Gjithashtu ajo që na ndihmon të rruajmë motrën në, në sinqeritet është, do thotë, ë uh, leximi i biografisë Muhamedit sallallahu alajhi wasallam edhe njerëzve të mirë. Ata jiki shambul praktik, timson për siguri tet, mson për të rregulla, mirë po ndryshë kur është praktik diqush si ka qenë Sa i sinqert për shembull. Bara Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, s'ka qenë i sinqert subhanallahu. A ko kush më i sinqert saj? S'ka mundi më kon. Tërat punë ka bër, tërat lëndje ka bër. Dhe në fund, në fund e ka pasur urrëtur dikush të lafdran të i mase. E ka pas të urejtur që kur të hinë në të bim njerëzë ketë mu që në komë për ta. Ska pas që të fërën. Reni ullë, ku jeni. Apo? Ska pas që më dalu për njerëzëve. Kanë hy njerëzë në të bim edhe së kanë ditë cilështë Muhamidi s.a.s. Kanë për cilështë, kanë që kjo është. Apo, ka pas që me kunë i jafër me njerëzë. Pra në tyhën e. Jo jo modallu shumë as në theshat e tij, as modallu shumë në pamin e tij, absolutisht as në pasdhënë diçka kuror të madhe në kryqe, e çy koka, absolutisht atë. Ka qenë modest, ka dashur të punën me pas për Allahun asgjë. Jo më mosh për blimin pe njerëzve, duke e lavdruar ose duke e ndëruar ose duke e ngrit ose duke o duke e kështu më rafron. E çfarë ka bërai kush mund ta vënë punën e tij? Nëse këy pasdalat të tjera asë hapë të pejgamberi së osërë e më kështë më radhë. Njëre ka qenë e bubekritu ku falë dhe ka kalu pranti pejgamberi sëllë Allahu sëllëm. Edhe kërë ka përfëndun amazin, i ka thonë pejgamberi sëllë osërë më bubekritu rjallanu i ka thonë uh, pëse nuk për e ngrit pak zërin kër për falësh. Se njëri u kërë të falët vetë, ledzimin në heshtje, apo banë por pak me me e ngrit zërin shumë e humb porulën. Por edhe këtë heshtje mund ta humb porulën. Një z i lehtë dhe i hollë, sa dëgjon vetëm thënde, ndihmon në porulje. Dhe ndihmon në përkushtim, dhe ndihmon në pritetimin e i namazit. I ka thonë pejgamberis ose Abu Bekrit radhiyallahu anhu pse s'po ngrit pak zërin? Çfarë ka thënë Abu Bekri? Ka thënë o i dërguari i Allahut, ai që po elus po m'dëgjon. Mu të duket r kusm interesant. A ti që po i drejtojmë, a i pëmninë Edhe në qëfë se po e lezënë vete Për të tjere të së mbojmë për shtypja Shukoj këtë sinceritat Ose të tjetë, tjet të tjetë, e kështë të malasë Që do t'i përmemi fjallët e tjene në fond në shala Të djetarë të mdaj Andaj kur t'i njërë fjallët e tjene Ti shuash veprët e tjene Me të vëtë e simunoshë për sinceritat Simunoshë për, për tjenë i sinqerth Gjithas Kë mund të edhe për kërësoreve është ta një është madhrinë Allah të azogjel. Njëri, sa më tëjë për e një madhrinë Allah të bërë e kotala, apo, atërë edhe veprat, edhe fjallë, gjithë gjithë më tëjë për mundur atimi ja kushtuopëm. Sa më tëjë për, sëpëkharëla, zbet madhrinë Allah të në zemrë, sa më tëjë për dopsuat madhrimi Allah të nga zemrë atona, aqë më letë pastaj edhe e inkuadrojmë edhe ndë një pjesmarës tjetër në vepra tona. Po njërë që e ka Allahun Azugjel në zamër e ti, a pështë asë në interesit saktuar nuk i bëmë bon për shtypje mo, nga se, ja ka pushtuar zamër madhrimin dhe Allahot e bare kotala. Dhe më ndëj se kja përjetohet shumë ati përse që spjegohet atë serohet. Përjetohet madhrimin Allahot, aty aferti i lidrë me të është si qiriteti. Dëpsimi i madhrimit Allahot fillan e dhe pejte sinceritetin me i dopsu dhe me i zbejë. Tjetër, që mund përmenet është ajo që ndihman tjështë i sinqertë, tjështë i sinqertë për Allahun të i bëzhveve, për Allahun ju, për sy e faqë, është se ata që munduash me i knaqë me punë të tuja, Zembe në ty në e kaj që po e hidrën të me pundet u e për. Andaj, arritja e knacisë të njërzve është misioni pa mundshëm, i pa rrëtshëm. Cili njërin këtë bot ka ardhë edhe të gjithë unanimisht e kam përkra, e kam dasht, e kam pëllqy. Ko shaj? Ska kësë njërin bot. Përderi së ka të atil që Muhammedis të lasëm sju pëllqenë, Kota atil që Muhamedi sallallahu aleyhi ve sellem sjudit të mirë, e kush pasni mund të pëlqejë njerëzave ato. Antaj bën mirë për Allahun, bën mirë për shkak se është mirë, më po mirë. Dhe patjetër Allahu xhallahu te ala ka më bë që njerëzit më pëlqejnë pas ta. Por ai që këtë bën për shkak të fjalës të njerëzve, dhe këtë bën për shkak të çejfit njerëzve, ta dinë se kur këtë çeps ka më arrit. Të parë që kanë më qortu dhe më shojt kanë më çetë që ta njerëzave. Ata që mundu, mos mundu, veç ata me i knax, veç ta me i pas, aferve e tjeftën. Nuk mund është. Pra ndaj, kërë është ashtë një misioni pa mundës shumë. Andaj, kërë misioni të mundës shumë që është seciliteti. Kërë është misioni mundës shumë. Tjetëri është një pa mundës shumë. Lodhë është dikur, dhe dështëan. Dhe kërë që kej buë dhirë me tani është veç lodhë i e thjeshtë e jo Preja saj që mund të përmendim do të për sinceritetit, është edhe duaja, lutja. Me lutë Allah unë gjellewala me të bën nga ropët i të sinceret. Lutë Allah unë gjellewala që Allah unë me tjep sinceritet në fjallë dhe në vepra. Lutë Allah unë gjellewala që të bën nga ropët i të sinceret. Lutë, bëndua. E si kjo është një mjetë shumë efikas. Ju iqë për si gjirititin, por për të gjitha punë dhe nevojt e duhe që i kini në kësaj votë. Andaj, këtu janë disa pika që në ndihmoj në arrit e si gjirititin. Në regull, në qovë se ne e arrim si gjirititin. Atëhere, qëfar kurrim në me si gjiritit, qëfar arrim? Gaze, si gjiritit është mjetë, apo? është mjetë që Allahue ka kërkuar për neve që për mes ti të, të arrim disa do vit më dha. E çka arrim nëse i jemi të sinqertë? Kjo mund të bashkohet edhe pikave që flasim për rëndësinë e sinqerit, por i kam thënë apo që rëndësia dhe frytet mos t'jet në një rangim për shkak të pikave të shumta pastaj dhe humb humb koncentrimi. Andaj rëndësia është rëndësia ndërsa ato janë frytet. Dhe gjithashtu mund të jetë në një titull i kundërt. Këtu e në frytet e sinceritetit. Për ndryshe, qka humbim në kursimit sincerë. Qëla do të doket ma më interesant mërë? Sa më rëndësi? A frytet, a qka humbë? Kryosora që kja është e që përkërkohet. E para është, pa dushim, fryti kryosor i sinceritetit është pranimi i veprës dhe hyrja në gjenet. Fryt nuk ka ma i sheshën, nuk ka ma i ombëllë ëmbëlsin e këti fryti e shian edhe në këtë botë. Por kur gjë nuk ka shia kësoj botë e qëka është botë në tjetër. Kora lau të thëtë, ti kam prënuar veprat, ja kjo është vendet. Kjo është, kjo është zëri ma i ëmbël i ndëngjua ndë një herë. Kjo është si hari që ma i madhi i përjetuar ndë një herë. Shia ma e ëmbël që e kështë jua ndë një herë është të shiash frytet e veprë produktin e lodhjes tënde edhe në këtë botë, edhe në botë njëtër të thujet, hynë gjennet hynë gjennet nga se punët e tue jam pranu e ke kalu testin i pranuari kjo është fitore madhe kjo është fitore madhe ndaj, mos kishte sin që një didi frit tjetër përme ati, as një frit se qëtë veç që të frit të qëtë bëllësht, mjaftësht e mos lasim se, për atë se Bema e sinceritetit të nërua lëzën dhe motra qëtë shumë fryte, shumë fryte, shumë bollët ka. Njën nga ato është pranimi e veprës. E tjetra është se sinceritetit e dëbën nga zemra dyftirësin dhe një fokun. Nuk ka mundësi më u bashku, absolutisht, apo të një njëri sinceritetit dhe dyftirësia. A të mund tjenë prezente, po po thëmë nuk ka më zimë më u bashku në kuptim të ndikimet, ja kjo ja ja. Andaj, sa ma te për sinceritet, atë që ma ja shtë neve është dyftërsi javëtë. Nuk ka forcë që e dëbën një fakun, muna fiklëkun, dyftërsin, hipokrizin, të qyshë durëquë e, se cëli emër është ma i shëmëtumë zë tjetëri nuk ka fuqi që dëbën gazama përveç kujtë, përveç sëgjërititit. A të kjo frit i lezatë shumë, i mirë, mos me konë dyftërshë. Mos me konë shumë fëtërshë, se ta është dyftërshë, së është mo e keqe mo. Mos me pas një dhejtë, se për dyjetë rikë të pranushme janë. Hnaj, nuk ka që dëbën këtë laramani të njeri Lëramelit shëmëtuar Azëgjë Sikur sinceriteti Gjithashtu të nëruar lezën dhe motra Frët i sinceriteti është në këtë bot është të ruan Nga spruat e kësaj bote Sa so, ka spruat në këtë bot Të lojlojshme Shpesh herë nuk din që ka me bo Nuk ki dje Ma dje, vallaj, ka situata kër edhe me pas dje Së din që më ja bo Që kjo është edhe ma fështira E kusht është shpëtan këtë situata? Sinqiritit. Për hirë të sinqiritit, Allah të shpëtan. Sa maj sinqerti, maj shpëtuar nga spruat e kësë i bote i. Argument më të madhë se Jusufi al-Sëm nuk kaftë. Apo? Pra ndaj, kër e kanë komentuar djetarët islam situatën rëthanën që ërgjinë në te Jusufi al-Sëm, për ballë ka pas një grua nështë Jo të më të bukur dhe josh se Por aje vete ka provoku Ja bildyrt, ka mbill dyrt Ka qenë situatë shumë e fështirë Ka të jamon Apo? Nuk ka qenë let me i rezistua asaj situatë Përse ka kërsnu Ekstra Kërstim me burg Në qovë se nuk përgjigjet Ka me denu E shumë të këjri E shumë, shumë rëthanat Që i ka pasë Jusufi vështirësuse, përte ju lëtsuse, dëvështire që të shpëton nga kjo ofertë e pa moralshme nga jo grua që ja ka bërë në palat. Nuk e ka shpëtu asë burnia ati, asë nuk e ka shpëtu fuqia ati, e asë dituria ati nga kjo shpërëvë, e ka shpëtu ajo që Allah u ka thonë që e ka shpëtu. E ka shpëtu si qëriteti. Allah u thotë, ishte nga robri tonë sinë qërtë. Ka që një sinqert me rrujt ndirë në ti Ka që një sinqert me rrujt ftyrë në ti Ka që një shumë i sinqert Andaj sinqeriteti ka fëqit të të kella Kër? Do të bagi fëqit më mlimë nënë kër? E kush e ka unë këtë fëqit? Sinqeriteti Pra ne djetarët interesant kër e komendun këtë pjesë Ta jetit thonë Fëqia e sinceriteti Jusuf Vidalisom Ka qenë më e madhe Se fëqia e joshjes Dhe kërkesës Pra ndaj janë godit të dyjat E kam borja të një luftim Dhe ka fitu fëqia e sinceritetit E kam poshtë fëqin e bukurisë dhe tjoqes Se ju e që sëkun e bukur Sa so për sëkun e bukur kështë rëshit keq Gjdo kush Për sësoj me pozit, për sësoj pasur Për sësoj shumë, shumë rëdojnë vërë të rësuse Por qëfare ka për me shpëtu? Fëqia e sinceritetit Andaj nuk e ka pas let me kalu Dikushtet, e kona, ja, ja, pejgamber u kona jepë Ja e s se të kësh me qenë shpëtimi ti pëse ka qenë pejgamber se kësh pas një sure në kuran e një Jusuf se si shkomë për një interesant a i shambull atëre a i pejgamber në së mbom se si a i kësho që se shambull për neve po jo, jo, a jo shambull për neve që atë Allah ka si shambull se në ato pjesë ku pejgambert nuk mund tjenë shambull për neve se si janë mi neve si për menë Allah shambull ty për neve absolutisht për shambull Allah kur flet për Isra në Mirajin qi ka shku përon distrat miraz. Ai ka përmend tash edhe ju, shkon Nissan Miraja? Po smuni o llo. Ju s'u shkoni qjell. Se badjavë aki. Atë ka përmend për dobi tjera, s'është me një këtu. Andaj këtu e ka përmend Yusuf finalson pse këtu ndjeqet. Edhe kur e ka përmend sekret të shpëtimit, s'ka thon ishte gati t'dërguarit ton, kur kush ka oksun Yusuf. Kur kush nuk ka surun Yusuf, shpëtoi se ishte gati dërguarit ton, s'ka kështu. Shpëtoin gazetë ishte nga rob ton i të sinqert. E kështu mundesh me kon. Pejgamber smundesh me kon. A m'arbi Allah ti sinqert, mundesh me kon. Andaj sinqeriteti të të sporton në në sprova. Bohu i sinqert, folë të vërtetën, shpëton Allahu xhe. Në çdo situatë, në çdo rreth, në çdo sprov, përball çdo sfide, Allahu të ndihmon. Sinqeriteti me lenin Allahu të ndihmon me kalu sprovën atë lash. Në gjitha shtëtë, uh, <coughs> <coughs> frët i rëndësëshemi sincerit është sa ajë mundëson vazhdimësi në vejë prave dhe kontinuitetin. Në kemi problem e njësën një punë e lojmë. Tani e njësën një tjetër. Pak për i vejë prave në vazhdojmë shumë. Njën nga prënimet është mungesë e sinceritetin. Nga sa ajë që bënë një punë për Allah se në allëkorë Prandaj edhe në amërtë këtij besimit të sinqertë Ebubekri i ka qetësuar sahabët kur u dik pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. Apo se ka qenë shtetësim, Parmenon Umir radhiyallahu anhu në xhami me shpat. Kon kush guxon më thonë që u dik pejgamberit ka punë me mua. Ai u shku te Zoti vetë si Musa alajhi wasallam. E Musa ka shku te Allahu 40 ditë ka munguar nga ben Israelit me amërtë Tevratin. Ka munguar E ka edhe kjo e vetë me mardi qka, pet, ka thonë, ky u shkutu zoti vetëm marr diçka. Kthehet aty pastë. S'ka bësuar mirë ti që ka vdek pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. Edhe pardom mirë, hiç pa shpat, është problemi i dal përpara. Edhe Bubekri as s'ka fol me ata as me atë, Kaibja që është në kursi i lartë. Me nivan ku edhe pejgamberi zot më ligjëron te. Kaibja u ka thënë, "Mën kan i abudu Muhammeden, kush e ka adru Muhamedin, kush ka besu pse i ka pëlqimën atë, kush ka bër për këtë për këtë." a ju degë valla, këpot në pejësat më zvazhdo një më të nërsa kush e ka adhru Allahun Fa Allah është i gjallës o degë vazhdo pra, vazhdo pëse për nalësh? e kebo që të punë për Allah po, vazhdo pëse nalë pra halas u kry halas ka përfundu endë pra ndaj, a e qështë i sinqert vazhdo po në punë të mira, së nalët nuk ka rëthonë këtë bo që është gënjenë apo gas nganër njerëz dimësh gany. Një. Inimon dikujt çon. Subhanallahu, po rreziceni më këti na? Apo jo jo, jo ni maj. Le të fjalë, a ka ndonjë minimum? A ka ndonjë ujin, ndaj fjalte. Ti për Allah po mën, ti për Allah po më mir. Unë e dizhja po lëndë më po mir. Kur s'bën mirë, mirë kët punë? Apo për shkak ka njerëz punë, katër pesë vet punojnë me një punë, dy tre vet, tiç përdorin. Apo a thotun e po llohat na kë? telefon madmirsona unë lëdhë kukir madmirsona po pse mbolodhën lëdhu vëllai lëdhu skogale tek i halal ti vazhdo me halal ai ka ai ka kusuret e veta ai ka gjykimin e vet ti vazhdo mos u dekurajo ja për shkak se e keqja nga jeta ndoshta jamu të mirës mos u zgjanhën gjer për shkak se nuk ta di njerëzit se ti e bën për Allah andaj sinqeriteti ti ja fuçi me vazhdu sinqeriteti ti ja fuçi me msuj Të japë fuqi për zëgjë në vazhdojma të utje. Nuk ka forës në këtë të buë që të dekurajan, ku të i si njërëth. Këse të tjë dinë që ka pëdanë. Tjë dinë që ka pëdanë. Nuk të buëjmë përshqyjë pas taj rëthana që të i gjinësht në të uapëtën. Pra ndaj, fryt i sinceritit është fërëtimësia vje prave. Gjithashtu të fryt i sincerititit të në rohë lasër ës dhe prejhja e shpjetit. Apo? Ajë që i bëmë për Allah, përsham njerë i ka punu për hirtë zotë, i ka të punu vebër të Allah o gjellë o ala, a ka frikë se ishë një i promë në gjennet edhe ta këshin marë hisën, a më i hindi kërë në gjennet me ta këtë në pu hisën, në këmune të laftë, s'ka mënë si, apo? Ose, punë që i kebo, o arë shëjtani ja ka vjedhë me lashës, të pleturën, të arzdim që a ke bëha pëtan a ka më zikë sëtë, kur, kur absolutisht kur nuk ka shëjtanas insanas, diqka që mund me i fri punë të mirë që këvojt të Allah flera hatë të jepëtan kësi sigurie s'ka kur kënë bot a po, a dhe njëri i sinqert flera hatë flera hatë se din që orë i sinqert se ka botë keqen, flera hatë e din që punë e mirë pagu të ka lau, flera hatë është i qetë. Është i qetë. Nuk varet disponimi i tij nga disponimi të tjerëve. Jo, ai ka punë lidh me Allah xhela xhela luhta. Prandaj qetësia shpirtërore, rahatia që mbërthnan tek i sinqertë, nuk mbërthnan tek të tjerët. Dhe për fond pa përmendur thundë nga këto äh uh, fruta është përfundimi i mirë. Vula që kjo është më rëndësia, thëm. e ke po dokumentin, balë me kjo më rëndësia, pa po si se ka vullin, e alla, që tja vullin, pa vulles, falës, e po, duhet vullin, e edhe ti, tan jetë në punanë e punanë, në fundë dhvyn një vulle, e vulli së lashtë, mënyra e vdekes, fjallë la ilahe illallah, muhammed rasulullah, e vullos fletin e punëve tuja, me punë të mira, andaj, sinceriteti, nuk lejon, që, barë c Rëshqet në moment të vdekes Ka përvëndin të mirë apë tënë Vdes mirë Vdes Ashtu si kurse Allahu gjennë në volë është i knaqët Me pun të mira Ne nuk mune me zgjetë që shdesëm Nuk ditë Ka më të njëri Përshamull bjen me fletë nuk qot po, Vec le qot të falë Si so su bugati e, al, ska. Njëri të shku rrugës Allahu në rrëtë bëndeshje apo subogod do punika ne apo s'ka apo nuk e zgjidh ti kuon dhe me ndyrën e vdekjes, s'e zgjidh ti. Dërsa është shumë vendimtar edhe e rëndësishme që të godes, shumë është mbrojtje. Është çështë shumë më me me me me me shoqëritet. Leja sugjereditet apo ta rregullon me lejen e Allahut momentin, apo situatën, rrethonat, ç'është më së miri dal pikëse bota afër. Ç'është më së miri dal pikëse bota afër. S'ka njerës të mirë që është kanë vdekë. Shëtë kaj e pejgamberin s.a.s. Sal apo, shëtë kaj e për shambull shokët të tje, ulematët të tjertë, Apo, nuk i ka nëzën, Allah në narut, me nëzën dheka në punë këqia, me nëzën dheka në mëkatë. Kjo është, pa të shimë, e fështirë për njerën. E kush të koordinanë, kur në tjote, me nëzën hapë punëve të mira, së në që në të të të të të e vullos fletin e jetës tënde me vullet të shpëtimit. Pika e radhës dhe e fundit është uh, keqkuptime rrëtë sinceritetit. Janë njën disa sene që njerëzit menojnë që kjo bjenë desh me sinceritetit pas bjenë desh kjo me sinceritetit. Se da për shambëll? E para, pa e përmarin një kështut, e... Uh, është kurriu gjendet në mesin e njerëzve të mirë. Dhe ata njerëz të mirë bojnë durim. Edhe këto motivohet për ty ne bën punë të mirë. Apo tani vjen shejtani thotë ti më kon vetë a ke bju se ke bju. Atë se e ki për Allah, e për Allah e kjo të. Se ti se ke bju për mëo pëlqej ty ne. Po njeriu është i till. Kur është vetë nuk ka motiv. Ose kur me të tjerë se motivim për punë mira s'motivohet. Amari me devaçum, ata tun Kur'anin dor, edhe këy i vje marrë këmos me qap Kur'an dor. Që se ka ka për shkaktyne. Po e ka ka për shkak se rrethonat dje çasto ambientet e till, atë ka kop Kur'anin. Çasto fonët notën, çasto shtunat dikon, ai ndoshta s'do të më fal drejt me me me xhamat, e ka pasur me fal të shtëpia. Apo, po e kanë zonë drejt kamera shok, ata tun xhami po shkojnë. Po shkojnë me tatash Përshku ku m'do. Nuk ka shkë, e kundërshtim me sinceritet, nga se shokët e mirë, jau shëharin. Shoshni e mirë, jau shëharin. Pra ndaj, përfitimin nga shoshiria në këtë rast, nuk bëjëndesh me sinceritet. E dyta, mështë azjatë më gjitha pikë, e dyta, nga njëre, për shambull, është një situatë të caktuar, kur kërkohet një ekspert, kur kërkohet një profesionist në të lëmi. Apo? Dhe njët nuk di që shmi e bo, dërsa Dheja e që e krymë punë në mas mire Këtu nuk bie në desh Më thonë që une e krymë këta Se shetani thot Palivdo është vet pëllqim Një e lej këta Nga se Jusuf asëm ja ka thonë Inë një hafidhën E minë këll mu lema me rujt depët Se onë i rujt mas mire Kënu i një për njëri besnik Për kudistar Së prish punë aftën. Ose ka pas nga ashab të pegamberit salem, Sahabe është qu Mes një njerëzë ka thonë Nëse ndonjë më mësuon namazën e pejgamberit të Çufalt, unë, ja unë e u kallëzoj, unë e kuptoj vetë. Që s'është më lidhu. Po a është nevojë dhe do bie njerëz më mësu namazën po? Nëse hirsta në që din, dikush komu çu më mësu, po e lën mungut diçka. Atë nuk është të bëhu që unë e u kallëzë kët punë. Nuk ka as këndesh me sinqerinë, jo për të garu, jo për të lavduar, ngase kja e prish, por për ta tregu profesionalizmin tën në situatën kur kërkohet. A mund të shoh se ka kush e mbush kët bashllok dhe ti frikuhosh nga sifacia, largohu s'pish punë. Ama ju ne ërmërtës së sigurisitetit me lënë që njeriu jo kompetent me zvanin ku do jo, të juk sot. Unë e mush kët mës mirë. Pse? Me arsyet e sakta. Ky ka thonë, unë jam në namazin. Pse ti jam më mirë se ky? Po unë ku padri për det mund të gatuaj ç'shfalet për çata. Ës mirë, po hajde ti ka zona apo. Pra. Shumë thjesht. Ata njerëi ka kryer fokutin për kët punë. Normal është që ky e di këtë, këtë, këtë mës mirë. Nuk është më dësime, dhe që une po shukatë, në më thofshën po qona. Jo, Allah, nësë njërë që i kënë keqë, nuk banë me heshtë i mire. E mi alëshu venin ati që nësë është kompetenta të. Ja, e thuj, këtu, une di me kalzu. Këta une e bëj masë mire. Ju për me nënqmu asë kënd, asë me lavdu vetën, për me tregu të qka, qka njezë për ju mungën. Andaj, nuk është, nuk është në këndërsi me sinë qëri të. të, të, të pika e radhës e përmjësën, në do një keqë këpëtëm, eventual që ka ndonë në desë në kaluar, e ka të bëjmë, e, kërkimin e përfitimit. Të nëruar, lëzër dhe motëra, ka adhurime, ku Allahu Azogjen e ka hapë dherën e adhurimit që të bëtë në emërë të ti. Pas të i ka hapë edhe dyrë të të të të përfitu në kuadrët i badetit. Çdo mundësi të përfitimit përmes ibadete që Allah e ka mundsu, synoja nuk është mund kundërshtim me sinqeritetin. Për shembull, pa marr një ngadhrimë më më të ndihshëm kë drejtim, agjërimi. Apo agjërimi është kulmi i sinqeritetit, apo aty je me vërtet s'ka ishmërisht i sinqert për Allahun Azotxhallahu. Se për kërkën e të nuk agjëroni rri, vetëm për Allahun Azotxhallahu. Mirë për Allah në kuptu, isi në qertë a bën me agjeru një riu edhe në emër të e, përshemull mu dopsu ose përshëndet bën së prish pun do të pse se e ka leju shëriati që edhe për këtë bëhet agjerime si kurse ka thonë pejganberi sasallem o ju të rinë kush ka mundësi priu mu martu martanu, po kush si ka punë të ala qa me bëj agjera këtu agjerimin e ka bëshërim për Epsh, a sosh kë për Allah? Jo, ja, jo, ja, këto e kalon shërdë të që në emër të Allahut, edhe këtë të inkadruat ata. Haxhi, njerësh kanë haxh për Allah, por dhash tregtar, Johnsen, interesant atje do mi blemi produktin e shit. Ja, ja s'bën haxhi edhe te të kia edhe haxhi s'bën, bën se s'bën. S'bën me skuqish për te të kia. Apo, ah, po do me sku haxh me bu, me kriju obligimin, por në kuadrë soi, më diçka me blemi, me shitë këtu rreth, nuk prish punë. Nuk prish pun kuptim të sinceritetit. A e lëviz në nivel në sevapit, a ju kjo tim tjetër. Sevapit e tjetër shka. Unë e po flas, a e godit sinceritetit dhe një los, ju së një los. A e lëviz në nivel në sevapit, a kjo është tim tjetër. Se, sevapit e tjetër shka. Sevapit e shkall, shkall, brinjëri bajki shumë. Mirë, po a lejot? Po a lejot. Nuk prish pun, asoj që thash, shëriati i kap hapsirë nuk prishpun me kërku ofëtën. Pra ndaj, nuk ka të keqe që në kuadrët të sinceritetit qëlimit për Allah, të inkuadron edhe qëlimet të tjera që nuk e rezikuin sinceritetit për i të Allah të zëgjera tënë. Nga se, në këtë rast nuk ka madhërim, dhe kjo më rëndësi të kuptani. Njeri u kur për shambull e bën një pun për dika tjetëri pas për Allahon, ka një madhërimi për tënë pse e madhnon këto më ma shumë se këtu tani mlivdon ose pikëti komentues ose kanë një madhënie. Por njëri çfar madhënie ka tagjërimi më bó për shkak të shëndetit, ajse ka madhnuar tashu kërkon, por e ka synu edhe në përfitim tjetër anësor që nuk prish pun rrugës me marr përderisa mbetet i paprekur synimi për ita Allah xhallah xhallalu. Dhe ky është një kuptim i rëndësishëm që do thotë duhet ta kemi parasysh në lidhje me sigjetin dhe Shum të tjera për shembull, sikurse është edhe ë dhikri im, i Sabahdhim edhe i mramës, ka thënë pejgamberi sa më kush e thot kët lutje në lau sihrit, e run Allahu pe sjihret për shembull. Edhe njëri e thot që me lut Allahu pe sjihret, nuk prish punë. Me thonë e ti s'ekip prand tekip për te mbrojtje. Ja, themi fillimisht banë njet për Allah. Pastaj rrugës çka do të përfitosh nuk prish punën atë. Nuk prish punë, ama niyeti fillimisht me kon për hir të Allahu Xhella Xhela Lu që ai më kuni kënaqshëm me bo këtë vej për që Allah është iknaqur dhe me prit shplimin nga aja pëton. Dhe në gjithashtu në kodrë të sahin edhe kërkimi i saot për gjennet, e kështu mërë, kja absolutisht nuk e nuk e njëlos sinceritetin, sikur se cik edhe në, në fillem a pëton, dhe e, ditru i fjallë të selefit, të të parve një dhe me sinceritetin që ta përbyllim me fjat e ty në pëton. Ka thënë e, Ibn Rejipi Rahimullah, nuk ndodh një njeri që më e bën një punë për shkak të njerëzve apo e që mos t'i atë kjo rezultat i mungesës së madhnimit të Allahut në zemrën ti. Si kusht e thash më herët. Kurdo që për sy e për façë bën për lavdata, ky njeri fatkeqësisht nuk e ka mbandu Allahun në zemrën sa duhet. Gjithashtu Sufjan e Theuri ka thënë se nuk kam trajtuar problem më të vështirë për mua se siguritë. Andaj që nuk nuk kupton se është mision i pamundshëm, po pa nuk kupton se duhet me konsiderues. Jo me neglizho. Po amson, për Allah e kam, për kanë e kam. Ana në mësh këshir pak më mirë. Tëllaj pak, pak më na pak, mos e bë kaq thyesh këtë punë se ka do njerëz me aq forcë ndaj bajegisht i rikordafton. Se është një proces që duhet pak ku me kaluam. Pëtën. Ndërsa <coughs> një diëtor e sirrja ka pasën Emrin Rahimulllah e ka, rahimu ka thënë fjalë Shkur, shkurt por me kuptim të madh thon. Ka thon: "E hadar an tekuna thana al mansura wa ayban mastura." Kan ruaju jo që mos të bësh lavdat e përhapur ndërsa turpi të mbuluar, apo. Ruaj mos u bë kështu. Ap apo lavdat e shpërndam te njerëz e mrenë turpi mbuluar, ap apo mos u bë kështu. Po bën lavdat e mbuluar, por dha lavdat e përhapura, jo turpi përhapur. Apo Banu banu lavdate për hapur, por banu dhe lavdate mbyllur dhe, e, suba, tërp, dhe e mbuluar, ngasë Allahu ato që ta ka që ta ka mbulu është teatër do të shka njerëz po e shohin aftë. Andaj mos u ba turp dhe emret e mbuluar, ndërsa vler e lavdruar, mos u bë kështu ato. Për banu e kundërta. Gjithashtu ë uh, Sal al-Tusturi rahimuhullah i ka thonë një mikut vet, i ka thonë me punë të jashtëme, bëllë ke fitu, po të dojnë njerës, po të lavdojnë, apo tashmuno pak me të mrenshme, Allahu me dashtë të me ngrita pëtën. Ndojnë me të jashtëme, e ke marë, baja gjinalt, e tashmuno me të mrenshme, me fitu të këllahu gjelë dhe gjerali vohë pëtën. Dhe, ka thënë, i bënë gjauzi rahimuhullah, se, sinceriteti, është parfum imbyllur në zamër, i cili lajmëran p nje çustë parfumosur. A kazu, parfum? ja, ka ndonjë njerëz me ju ka thënë komçi të parfëm jashtë kanë në web. Ai që ka porrim kvalitativ e të mirë, ku allo lloj parfumash, apo andaj ai që ka qit parfëm mirë, ai as nuk flet, apo as nuk reklamon, ai vetë qëllon para njerëzve dhe ata mahnitën me erën që elshon parfumi i tyre. E çu çu bon sinqiliteti i thelluar në zemër, në rrugë është parfëm. Nuk keni me lavdë vetëm vallahi ashtu ki nevoj me reklamu. Bohu i sinqert, parfumi i sinqeritetit i knaq njerëz pas ertë. Kjo është formula e Bongeuzit, çështë mora ato prej presunit të, të njerëzve, apo. Dhe shumë fjalë të tjera që i kam përmend dietar ton të, të par, por shpresoj se këtu të na bëjmë sim në kuptimin e drejtë të këtij adhyrime dhe sikur se si seca dhe më të po e përfundoj shumë ka pika dhe gjëra që kanë më sinqeritet, por shpresoj se kemi përzgjedhur ato që në nevritin për të kuptu drejt këtë punë. Për ndryshe, është i thjeshtë, në kësht i fshtirë, por kërkan punë për kushtim dhe sinceriteti kërkan sinceritet. Andaj Allah unë adhaj sinceritet, dhe në mënësojt bëjmë punë të mira, e dirin të kim në arshëm zotë i juruajt nga gjithë dhe kjeqe. Vësar Allah, vëllë, vëllë, vëllë, vëllë, vëllë, vëllë, vëllë, vëllë, vëllë, vëllë, vëllë, vëllë